da Udaberria. Udaberria da Be, um, Udaberria da enun loreak um, handitzen da. Baina Udaberria zer da? Be, beroa egiten. Baina ikasi dituzue urtaroak. Zaur duan Udaberria da? Urtaro bat. Zein dira beste urtaroak? Udaberria? Udaberria? Uda. Udazkena. Negua. Zer zaudete lo beste guztiok, Antonio? Zer dago Udaberrian? Bakantsak, Beroa. Eguzkia, Erleak eta Polena. Eta Erleak egiten dute Udaberrian? Polenea eta gero Estia. Polenarekin egiten dute Estia, maite duzuzuk Estia Mikel? Bai. Zertarako balio du Estiak? Joteko. Esnearekin, kolakaurekin, eta jogur. Mm, Balin bat duzu e, mina estardian, be jaten duzu eta mm, ez duzu mina gehiago. Eroztenda ez tia, bai? bai? Nun eroztenda ez tia? Supermerkadoa. Zun nun eroztenduzu? Supermerkadoan. Entagamak xe, jubarmerkadoan. Ez daukazuen lagun bat egiten duena ez tia? Ide... Tio. Zuro sabak egiten du? Bai. Eta nola egiten du? Erleak ditu jardinean. Eta zu jaten duzu berestia? Bai. Ez asko jatea ona da? Bo, eta kit. Ez. Zer gaitik ez, Antonia? Tirpako mina ematen du. Eta esan egia, zuek noiz hartu tartu goilara handia eta sartu duzu ez, ez Ez, ez. Bai. Natalia? Bai. Bai. Ez. Ez? Bai. Ez. Zerrekin egiten duzu hori goilara hartu eta bum, dena jan. Bai, Nutella. Dena. Bueno, kasi dena. Nutella. Kasi. Nutella. Eta internet zertarako erabiltzen duzu ezuek? Internet. Deskargatu joakoak. Olasten juegoak eh, internetekin. E, YouTube videoak, eh YouTube bideoak... Ikusteko. Eh, jo las tucla Royal. Eh, bai, jo las tucla Royal. Eta zuen gurasoekin edo bakarrik egiten duzu? Bakarrik. Ezakite. So. Ni de ni de gustan soak badakite baina, bakarrik. Bakarrik. Bakarrik. Inork ez du begiratzen nun sartzen zareten interneten? Bai, ni, baina nira ama ikusten du zer begiratzen dut. Eta egunero begiratzen duzue, ez? Ez. ez. Me nira maldu e, begiratzen eta gero memorian. gelditzen da. Bai, eta aldu begiratzen duzue. Eta orduan, egunero begiratzen duzue? Mm, ez. Ez. Ez. Ez. Ez. Kasik. kasik. Kasik. Kasik.